Go to Wonderland Hej och välkomna till Gone Gaming, avsnitt 11 Vi är tillbaka efter en liten paus, lite omorganisering mitt namn är Anna Ström. Ni kunde senast höra mig i avsnitt nio, tror jag att det var. Då jag även hade med mig Sofia, som jag har med mig idag också. Hallå! Och sen har vi Emmy. Hallå, hallå! Hur är det? Det är fint. Det är jättefint. Ja. Snart kommer allting. Ja, precis. Det är snart sommar. Man har någonting att se fram emot. Det, det känns bra, tycker jag. Jag tänkte gå direkt in på lyssnar... Frågan. det var ju några veckor sedan. Mm. <laughs> Eller månader kanske till och med va? eh, Frågan var om du bara fick spela ett spel i resten av ditt liv. Vilket skulle du välja? Det var ju det som vi fick svara på. Jag Exakt. vet inte vems idé den här frågan var. Men det var jävligt tjaskigt. Det var min. <laughs> <laughs> ja men då, då kom ju våra lyssnare med eh, svar. Ja precis. Mm. Eh, vi har eh, scroll. Skrev. Första som dök upp i huvudet var Fallout 3, men efter om, man, om han fick en chans att tänka efter skulle han välja Dragon Age Origins, som jag valde också. Mm. Det är bra. Bra smak. <laughs> Fast alltså, skulle ni verkligen orka spela om det? För när jag var klar med Origins så kände jag bara såhär... Alltså skitbra spel. Men jag skulle aldrig orka spela det igen. Nej Men det finns jo. ju galningar som gör det. <laughs> så men jag tänkte såhär. Liksom... Så Får man bara spela liksom, resten av livet. Då, ja. då har man ju så mycket val. Nej. nej. Jag vet inte. Hur långt är det Anna? Alltså jag, jag vet inte om jag. Äm, jag var uppe i 50. Fem i timmar 50 60. Oh, shit. Ja, men jag, kan jag kan tänka mig det. Jag rusade igenom vissa bitar, och gjorde inte allt allt allt som gick att göra och då var jag ändå uppe i väldigt respektabla timmar så att... Ja, jag gjorde absolut inte alla side quests och sådär där. Nej, gjorde du inte, så... inte ens. Ja, det... oh, okej. Okay. Shit. oj oj oj. oj. <laughs> Så men, jag hade många, många konversationer. Jag tänkte säga det, Jag trodde du skulle säga Men jag hade många, många visiter av Alistair in i tältet. <laughs> <Ja>, det var <också. laughs> det som gick, det gick åtåt. Okej. Okay. Um. Mm. <laughs> Sen har vi Anna-Sofia Elin skriver Little Big Planet 2. För att alltså då kan man konstruera egna banor och sådär. Ah, smart. Så det är väl kanske mervärde i det spelet. Ja, just det. Fast då måste man ju verkligen sitta och göra. Om, det är det här, om vi ska vara hårda och säga att man inte får ladda hem baner som andra har gjort utan man måste sitta där och eh, pilla själv. Jesus, Amalia, så alltså, det, det kommer ta tid. Fast. Ja, men det är ju bra då, som sagt. Vad det, det, har man att göra? Jag tar en till, Vi behöver inte ta alla. Andreas skrev Plein, Torment. Som han tycker är tidens bästa rollspel. Mm -hmm. Jag har aldrig talat om det. Inte. Nej, inte heller. Jag har hört namnet men jag vet inte. Hur har vi missat tidernas bästa rollspel? Ja, är om det är japanskt. Så, så i alla fall det svårt för att förklara. så. Men, ja, nej, nej. Uppgift till nästa vecka. Googla. Ja. Det får vi nog göra då, men det, det blir lite den här effekten som när nu har jag glömt vad han heter, han som skrev den här artikeln om Deadly Premonition att det här är precis det som Alan Wake inte var, så allt som man mm. önskar så alla bara, va? Oj, det måste vi spela um, så aha, scape Torment, tiden att spela uh -huh. right. uh, 99 kom det och det är Black Isle Studios som har gjort det det uh -huh. känner inte ens igen omslaget faktiskt uh -huh. hopp, hopp. ja jag får gå det sen <laughs> Eh, ja, men eh, jag tänkte inte ta några mer kommentarer. Det var ganska många förslag. Och eh, få som tyckte samma. Det var lite roligt. Ja, men det är ju, det är ju skoj. Mm. Eh, jag tänkte gå direkt på uh, vad vi har spelat. Och eftersom vi alla har spelat Alice så uh, tycker jag vi väntar med den till sist. <skratt> <Ha! skratt> okej. Okay, Ja, så ta... ja, jag har inte spelat någon mer så jag hoppar över mig så länge. Så, så, äh, Emmy har spelat äh, Sims Leva livet vet jag. Ja så, lite men, grann jag, i alla fall. Leva livet, sorry. <laughs> Man får alltså, varför måste de alltid ha så töntiga liksom, titlar på de svenska, när det säger Sims ja. Generations, och så bara Sims Leva livet. Ja det. ja det. heter Generations egentligen. Ja, om jag har fattat saker Jo, nej men visst det är så här. Ja, ja, men eh, ju, ja, det är ju alltid så. Men, så är det. Jo, men eh, alltså, det var ju typ så här år och dag sedan jag plockade upp mitt sinkhjälp. Och det senaste jag spelade var ju medeltiden. Så jag var lite så här. Vilket jag inte tyckte om. Så jag, jag var inte så jävla på att återkomma till eh. Nej, Jag var, Nej, jag var jag inte heller så förtjust i medeltiden. Eh, uh. Alltså, eh, jag spelade också medeltiden. Eh, och hängde upp mig lite grann på det där att jag, jag har behandlat Sims lite grann som ett dockhus och vill gärna bygga dockhuset också. Mm. Den biten är jätteviktig för mig. Det har varit liksom nästan det roligaste. Och sen så ja, experimentera med att döda folk och lite sånt där liksom se hur långt man kan gå. Men, men den biten, alltså det här med att bygga sin, sitt palats och så där, det gick ju inte alls. Nej, jag tror det är, det är fler liksom som, som tänker likadant. För jag tror ändå att... Alltså, EA är ganska bra ute i sina tankar om man nu tänker... De, alltså de grejer som man faktiskt har förändrat i Sims 3 det vill säga att man faktiskt satsar på uppdrag jag menar typ andra expansionen eller första expansionen som var man kunde åka ut i världen och börja göra uppdrag i mm. vanliga Sims 3 ja, så jag menar man, grundtanken i liksom att utveckla den sidan finns redan och det tycker jag är jättehäftigt men mm. jag tror att Sims är inte riktigt Sims om man inte får lov att och göra det där, alltså leva livet med simmarna och bygga sina hus och inreda liksom, <laughs> ja. i, i detalj. Jag tror det är många som, som ser den som en så stor del. Liksom. Ja, jag, jag tyckte det i alla fall. Men ja. vad var grejen med leva livet här nu då? Ja, alltså leva livet det handlar ju om att man ska, alltså eh, spektrat i livet blir bredare. Helt, helt plötsligt så kan du göra mer med dina simmar. Du ska verkligen liksom kunna... Följa dem från födelse till, till död med en massa olika val. Alltså, dina ungar kan till exempel välja att busa. Du kan ja. ha svensexa innan du gifter dig. Du vet, liksom så här, de här smågrejerna som, som är ganska stora delar i vår riktiga vardag har vi okay, lagt in. Okay. Så att det är lite mer liksom, realitetshändelser kan man väl säga. Mm. Och sen så får man ju möjlighet att bo i lägenhet. Jag tror inte man har fått det innan va? Någon? Nej, det var... Ja. Alltså man, man hyr någonting som redan är färdigt. Ja. Nu eh, jo, liksom... i, vad heter det? Nattliv eller vad den heter? Kvällsnöjen. Kvällsnöjen. Kan I, du hyra så... lägenhet då? Ja, då bor man i lägenhet. Okej. Okay. Jaha. Ja, nu har inte jag den. Så att, för mig var det helt nytt. Mm. <laughs> Men det där med att bo i lägenhet tycker jag är lite roligare än att bo i hus. För att, I och med att man typ alltid bor i hus. Så mm. nu val valde jag verkligen så här en liten enrumslägenhet som jag skulle inreda för en ganska eh, framgångsrik riktad person. Hon var inte framgångsrikt men hon, hon vill bli framgångsrikt. Och så bor <laughs> okay. hon i en liten etta och måste sova i våningssäng med liksom en sånt under oj. studentlägenhet. Ja. Och, ingen uh, och, och ingen pool och ingen ingenting. Ingen pool och ingen butler. Men, Fan. <laughs> uh -huh. så, men jag vet inte, alltså det, det är inte så himla mycket liksom wow, wow nyheter i den här utan det är mera det känns som att det är liksom mer av liksom, det personliga som får komma fram. Du, du har mer val för dina simmar. De kan göra fler olika saker och okay. på så vis liksom, visa mer personlighet. Och... Kommer det här tilltala de av oss som är så så här, lite inriktade på att göra sociala experiment med simmarna? Är det det Kommer de ja, men sen, jag inte jag tänker, det här. Jag, alltså, jag brukar aldrig göra sociala experiment. Jag upptäckte att när jag spelar Sims då, då spelar jag verkligen på samma sätt varje gång. Jag höll på att skapa en person som var inriktad på musik för ja. femte gången på raken. Jag bara, nej, är får bli en Jag får bli läkare, typ. Okej. Eh, så du har hemliga liksom rockstjärndrömmar? Alltså, jag vet inte, det, det, det, det måste vara något så här undertryckt mm. eh, som jag inte mm. får fram. Och jag upptäckte att jag inredde liksom, lägenheten så som jag alltid brukar inreda också. Mm. <laughs> Men jo, jag, tror, alltså, jag tror att det här är en eh, expansion som, som tilltalar de som gillar liksom att interagera med sina simmar Inte bara att gå till jobbet, eh, fixa det du ska göra och gå tillbaka Utan här är det, liksom verkligen, det handlar om det sociala, här ska vi liksom skaffa mycket vänner, vi ska interagera, vi ska eh, verkligen leva livet liksom. Jag hörde att man kunde få en, en eh, vad heter det, midlife crisis. Um, det har jag missat. Men jag, mig, det får vara mycket dugg ah, Jag vill ju höra vad, vad, hur den uttryckte sig. Om, om man eh, direkt gick ut och skaffade en eh, dyr röd bil eller liksom så här började spendera tokigt på så här, för att kompensera för någonting. Eh, eller något. Ja, det hade varit rådande, om man får liksom något Det här målet måste uppnå, annars just, så kommer man att få panik. Just liksom. det. Just det. Nej, men det är så jag tänker mig att de kan lösa det. Att det kommer ambitioner som man inte hade förut. Så där, helt uh -huh. plötsligt ragga upp en yngre tjej eller någonting. Jag vet inte jag uttrycker så. <laughs> men jag har inte spelat så jättemycket så att jag misstänker att det är en massa grejer som jag inte har upptäckt ännu. Utan, eh, eh, ja, men det, det känns som att det här kommer liksom det, det här är inget, inget som tillför någonting nytt på så sätt som till exempel nästa expansion som kommer där det kommer att eh, det är husdjur tror jag det är nästa expansion. Ja. Då blir det ju verkligen en helt annan grej. Det här är liksom mer bara... Mera livsupplevelsen, liksom. Mm. Mm. Ja, ja. men gillar man det som redan finns och bara vill ha mer av det, så är det ju mm. toppen. Och så lägenheterna, såklart. Och våningsägna. <laughs> mm. Mm. Ja. Ja, mm. men ska vi gå vidare till Sofia, då? Ja, du hade inte spelat något mer, Emmy. Nej, jag tror inte det. Jag vet inte om jag efter. Men nej, jag har pillat lite på min iPad. Men eh, i och med att jag aldrig får ha den i fred. För att min batter <gör> hela tiden vill ha den. Så hinner jag spela typ fem minuter i alla peka-klicka-spel jag har där. Så det är ingenting jag kan. <gör> jag får återkomma om det. Ja, okay. Men du har spelat två bilspel. Va, Sofia? Ja, alltså jag spelar ju alltid bilspel. Det är en sån där grej som jag gör till vardags. Um, och <laughs> um, de två som jag har spelat nu det är faktiskt lite, det är faktiskt lite roligt för att um, jag älskade uh, Burnout Revenge. Det är en av mina favoritspel någonsin. Inte bara inom bilgenren utan alla spel. Så här. Jag älskade verkligen det. Jag har spelat så mycket så jag brände upp skivan nästan. eller på um, Och då när Burnout Paradise kom som, som kom efter um, och jag botar upp det för första gången när man kör ut utifrån garaget- så där och ska ut, eh, utforska den här nya staden. Och så där. Den första bilen man får i spelet- är umtålig som glas så du kan inte köra alls på det sättet, eller ja, i alla fall inte på det sättet som jag körde i Burner's Revenge det vill säga preja allt som rör sig och det är liksom, du ska förstöra allt och det är så du samlar ihop dina poäng och, och boost och såna här saker och det kan man inte göra i Burner's Paradise eh, i alla fall inte i början och jag fick en sån chock av det där när det där spelet kom ut 2009 tror jag det var att jag gav aldrig spelet en ärlig chans utan jag liksom bara, <här> what? Vad har jag gjort liksom? Det här, så här får man inte göra det. Här är inte, det här är inte Burnout. Och, ah. Men ja, så att jag, jag la ifrån mig det och sen plockade jag aldrig upp det igen. Förr nu. För att nu var ju så här att, att man fick det här Burnout Paradise till, till PlayStation som en av de här kompensationsspelen. Mm. Um, så jag laddade ner det där på skoj Jag hade det ju redan för Xbox uh, Så jag laddade ner det på Skoja Bara för att se om det såg något annorlunda ut på Playstation Och fastna Nu hade jag ju inte de här förväntningarna Utan jag liksom bara körde Och mm. upptäckte fy fan vad roligt det här är Det är jätteroligt det är Liksom en jättestor uh, Stad som du kan utforska med bil och eh, du ska hitta till exempel stora billboards som du ska försöka ta dig upp till och smasha med bilen. och Det kör omkring andra bilar som du ska fånga för att samla dem i ditt garage. Och det finns massor av olika typer av event som man kan hoppa på. Dels har du vanliga race eh, och med tiden som sagt så hittar du bilar som är mer kraftfulla och aggressiva som du kan Köra sådär som man gjorde i revenge. Så det kommer tillbaka. Det den typen av eh, racing. Eh, men sen är det även. Du kan göra stans. Du ska hitta de största hoppen som möjligt. Och göra barrel rolls. Och massa sådana här saker. För att samla på dig poäng. så att ja Förlåt mig alla som jag har spytt galla. För, som har hört åratal spytt galla. Över Burnout Paradise. Alltså det, det är ett fantastiskt spel och jätteroligt. Så att eh, om du också har, har eh, nobbat det här så, så ger det en annan andra chans för att det, det är faktiskt jätteroligt. Eh. Men är inte det liksom lite typiskt att man ganska ofta, alltså man har en sån viss sorts förväntning för ett spel. Och sen så när man börjar spelet så är det antingen totalt överhypat så att man bara men det här levde ju inte upp till förväntningarna. Eller så liksom... Tror man att bara för att det är en uppföljare så ska det vara på ett visst sätt. Och så blir ja. man jättebesviken. Ja men visst är det så. Det är ju livsfarligt det här med att läsa för mycket. Eller höra för mycket mm. och sådär. Och, och, och peppa innan. Det är faktiskt jävligt korkat av oss. Men alltså det, man kan ju inte hålla sig ibland. Man måste ju liksom så här: Om man, man hör hört talas om att det kommer en uppföljare till någonting som man verkar gilla. Det är klart man blir pepp. Det är liksom. Mm. Oh, ja nej så det, det är jättesvårt. Men egentligen så borde vi gå med skyddslappar på. Liksom och inte stoppa fingrarna i öronen och lalla när de börjar. Alltså det, det, det är inte bra. Det, man ska gå in och vara blind typ så, så kan man bli positivt överraskad eller chansen att man blir det är större. Så att ja, jag håller med det. Det andra bilspel som jag spelat det är Dirt 3. Och det är alltså nummer tre i serien som förut bar Colin McRae's namn. Och alla Racing-fans vet liksom att hans namn står för en viss typ av rally-Racing. Och nu är det så här, jag, jag är en inbiten. Eh, Arkadrise. Alltså jag vill spela så orealistiska bilspel som möjligt. Mm. Jag tycker inte det är roligt när det blir för realistiskt och verklighetstroget. Och det är precis det som Colin McRae alltid har varit. Det är på grusunderlag dessutom. Jag gillar att köpa asfalt. Så jag har aldrig riktigt gillat Colin McRae spel. Men, allt eftersom hans namn har krympt på omslaget i spelen. dört har blivit större och större och det här med Colm McRae har, har krympt och krympt. Och nu till och med i den sista Dirt 3 så har hans namn helt och hållet försvunnit från omslaget. Allt eftersom det har hänt så har jag gillat det mer. För det har bjudit på mer asfaltkörning och det har bjudit på gruskörning som man kan lära sig som faktiskt har varit kul, tycker jag. I jämförelse med de första spelen som bara hette Colm McRae. Som kom mitten av slutet av 90-talet. gång. De tyckte jag inte var roliga alls. Men Dörr 2 körde jag ganska mycket. Och tyckte. Jag liksom hittade tekniken. Och tyckte liksom att fan det här var ju skoj. Så att jag köpte hoppade iväg till affären. Och köpte Dörr 3. Eh, och där fick jag mig en snyting igen. Eh, <laughs> där, det, det, där liksom inser jag verkligen hur jävla dåliga jag är på grus. Det är oj oj. oj. Eh, nej. Alltså det, det, det går inte bara att trycka gasen i botten och köra utan du måste lära dig tekniken. En väldigt speciell teknik för att ens hålla det på banan. Och jag har hört andra säga också det här med att i med dörr 2 så har dörr 3 en helt annan, vad ska man säga, nivå utav... Det finns ju, man kan ställa in svårighetsgraden. Och väljer du den enklaste svårighetsgraden då är det så förbannat enkelt så att du... Att du kan i princip inte köra av. Det, det är super superenkelt så det är ju ingen som tycker att det är roligt. Men på mittennivån, redan där, så blir det så pass svårt så att du måste eh, lägga ner tid på att verkligen lära dig tekniken. Du får använda mycket broms och handbroms och sådana här saker för att faktiskt hålla dig på banan. Bilen är jättesladdrig och... Eh, där så är det många, precis som jag, som har suttit och lekt med, man kan ställa in en massa reglage på, som bestämmer liksom hur, hur din suspension ska vara, liksom här, hur, hur mycket grepp på vägen du ska ha, liksom alla möjliga sorters saker. Och jag har experimenterat och experimenterat med det där, men får nog inse liksom att Även om det är på medelnivå Och jag har ställt upp alla såna här saker Som det går att pilla med Till en hög nivå Så jag är för dålig Jag kan inte det här mm. så att, så Det äh, låter det som att det är en ganska svår nivå då ändå. Alltså jag menar, Ja, steget från casual Till normal är Ja, för du tänker ändå, ändå liksom Att du verkar spela ganska mycket Bilspel och då borde du ju ändå jag menar, hur, hur dålig man är på, på att köra bil Så lär man sig ju en viss sorts teknik ändå efter att ha kört ganska mycket. Kan man ju kan jag tänka. Nu är jag så jävla... Mm. Nu är jag så jävla dålig. Så, nej, ärligt talat. Jag, jag förstår inte riktigt vad, vad problemet är. För att det, det, som jag har hört andra säger också att, att det är, de har problem med att ställa mm. in det. Så att det blir eh, någorlunda njutbart. För det är det som är grejen. Man vill ju inte att det ska vara så svårt så att det, det blir jobbigt. Mm. Men spelar du själv? Oftast eller spelar, brukar du spela koop när du spelar? Det beror helt och hållet på faktiskt. Eh, Börnadsspelen har jag ju spelat jättemycket tillsammans med kompisar som sitter i samma soffa med split screen. Mm. Eh, sen eh, när det kom Hot Pursuit-spelet, eh, Need for Speed, då spelade jag jättemycket live tillsammans med kompisar. Eh, så det beror helt och hållet på vad det är för sorts spel egentligen. Vad, vad det lämpar sig för. Och här, här med Dörr 3 så har jag som alltså sagt, jag har varit så jävla kass när jag slår in i de finska skogarna. Alltså det, har, det har inte ens varit en lönt att ge sig ut live. Man kommer ju bli mosad direkt. Alltså. Så att, för jag menar, för mig som liksom verkligen inte gillar bilspel överhuvudtaget så känner jag att enda anledningen till att jag skulle kunna tänka mig att sätta mig ner och spela ett bilspel är verkligen att försöka köra typ split screen mot någon jag känner bara ja. för att Typ försöka vinna. Liksom. det är en enda till Eller typ ett spel där man verkligen ska kvadda alla andra bilar. För då ser jag en mening med det. Liksom. Ja nej men precis. Ehm. Och det är de, de sakerna som har motiverat mig också. Mm. Det har varit jätteroligt. Jag, jag spelar ju sällan online mot folk jag inte känner. Det, det är mm. inte roligt. I de spel som jag faktiskt har lagt ner lite tid på. Och övat upp mig i. Då kan det ju vara lite småroligt. Bara sådär om man känner sig skadeglad. Och vill gå ut och eh, köra om lite britter sådär liksom, och oss, de kastar ur sig, ni vet ju hur de brukar snacka online liksom här så i slutet liksom bara ja, ah, nu har ni blivit slagna av en tjej hejdå eh, <laughs> det kan ju vara lite roligt ibland och när man är på det humöret, men, men eh, nej, det, nej så att Dörr tre eh, sorry alltså, jag, jag tror att det kommer bli inbytt i spelet ganska snart för att det, det passade inte mig och min körstil helt enkelt, jag vill bara tuta och köra, och, och det kan man inte göra här, så att ja, det är lite synd Um, sen har vi, har jag spelat ett spel till uh, som jag kan dra lite snabbt uh, och det är ett uh, arkadspel som finns både för Xbox och för Playstation som heter Outland. Mm -hmm. Det är något så ovanligt som en sidoskrollande 2D-plattformar skulle jag nog kalla det för. Um, plattformar är vi ju inte så bortskämda med nu för tiden och särskilt inte sidoskrollande sådana. Um, och här så kan man, det som jag har gjort med det här är att jag har koopat med folk online. För att ta mig igenom det här. Och det är liksom lite granna Super Mario meets Limbo, skulle man väl kunna säga. För att kontrollen är väldigt mycket Super Mario. Och som sagt, det hoppar från plattformar och, och det är till och med sådana här... Jag vet inte riktigt vad ska kalla dem för, men sköldpaddor med taggiga skal. Känner vi igen det kanske? <laughs> <Förstår> <laughs> och står <jag> inte. <laughs> nej, nej, nej. Eh, och det då blandat med det här siluetterna, skuggspelet och lite så här creepy crawlies som vi hade i limbo med spindlar och lite sådär. Eh, så det visuellt lite grann alltså, påminner lite, lite grann om limbo. Men det mm. låter som en fantastisk kombination, måste jag säga, limbo och <laughs> Super Mario. <gasps> Det funkar, det funkar. Och ja, nej, vi har haft kul med det hittills. Vi har inte spelat igenom än. Men jag är pepp på att spela vidare. En liten rolig twist är att man... I den här världen så stöter man på diverse... Vad ska man säga? Energiväggar och energistrålar som är i en viss färg. Det finns rött och så finns det blått. Och då kan man som... Eh, spelare byta färg på sig själv och då liksom byter man till rött, ja då kan man springa igenom rött eh, oskadad och sen så kan man byta och så kan man samarbeta på det sättet på ett väldigt bra sätt, så man, man är inte helt beroende av varandra hela tiden utan det är en ganska bra balans för att liksom man kan eh, hoppa sig fram och sen eh, samarbeta så det, det är ett lämpligt spel om man vill sitta och tugga om lite annat än spel och sen så ja, gör man någonting ihop sig. Så att ja, schysst kopptitel. Mm. Eh, Så att kolla på lite bilder av det. Alltså det, är ju, det känns ju väldigt liksom grafiskt tilltalande måste jag säga. Ja, det, alltså, det är färgglatt, men ändå liksom subtil på sina ställen. Precis, precis. Och eh, ja. ja, det är ett jättebra litet eh, spel att koppla av med sådana där man inte känner för att ta i tur med någonting riktigt eh, tungt sådär. Man behöver inte engagera hjärnan speciellt mycket utan det är liksom mest springa igenom och ha lite kul. Sådär. 800 mm. Microsoft Points kostar. Jag vet inte riktigt vad det kostar på, på Playstation har jag inte kollat men det är inte så många kronor. Säg en lapp eller någonting sådär. I den stilen. Outlap. Ja, men Då, då eh, går vi vidare till det alla har spelat. Yay! Yay. Eh, Alice Madness Return. <skratt> då måste jag börja med fråga. Har, har ni spelat ettan? Ja. Ah. Jag har inte spelat klart ettan. Okej. Okay. Jag har spelat en del. Spelade du nyligen eller har ni spelat nyligen, eller har ni spelat den då när det kom? Jag har inte spelat sp den alls. Nej, okej. Okay. Mm. jag spelade för kanske 6-7 år sedan. Mm. Det kom ju 2000. Precis, precis. Mm. Det är ju 11 år gammalt för det här laget. Ja, yeah, precis. Så jag spelade det då, så att jag minns inte särskilt mycket av det. Sådär. Men det som jag minns och det som jag verkligen älskade med det spelet var att det här var den första eh, vad ska man säga tolkningen av Alice som jag hade sett. Där Alice och, och den här världen som hon hamnar i framställdes på det sätt som jag alltid tyckt att den här sagan faktiskt är. Det vill säga faktiskt inte Disneys sockersöta, lite så här mm. magiska utan det här är en ganska läbbig feberdröm snarare. Mm. Um, dessutom då gotisk i den här uh, tolkningen och sådär. Och, och det, det gillade verkligen jag. För jag tycker liksom så här, Men fattar inte alla människor som tycker att Alice är så sött? Att det här är, det här är folk går på droger. Alltså det är ingen som, som får det här. Det är inte sött. Legal. Uh, och det var det som folk fick se då med först Alice. Och då tycker jag äntligen liksom. Um, så att ja, jag gillade det jättemycket. Men jag kommer inte ihåg så mycket bortom det faktiskt. Så det var för länge sedan helt enkelt. Ja, jag vet inte hur det slutade där, men när man börjar nu i uppföljaren så är Alice 19 år eller någonting tror jag. Mm. Och hamnar då i, i underlandet igen, ja. fast hon liksom har börjat bli frisk, om man ska säga. Hon är ju mentalt eh, sjuk. <laughs> det är lite roligt att det har gått lika lång tid i spelet som det har tagit mellan spelsläppen. Mm. Det, hon är 10-11 år äldre. Någonting sånt där. När vi såg henne sist. Ehm, ja, och hon har precis kommit ut ifrån ett sånt här sinnessjukhus. Ja. Sjukhus. Ehm, men får någon slags psykbryt igen. Och halkar in i den här fantastiska världen igen. Mm. Det, jag läste faktiskt, det finns eh, på Extra content eller någonting så kan man läsa en alltså bakgrundsstory mm. om Alice. Mm. Så det var väldigt, eh, jätteintressant. Jag tror också att, det är så att om man köper spelet nu så får man nog med ettan också ifall man skulle vilja spela det. Inhället. Ja, det får man. Just det, ja. precis. Om man, får, eh, om man köper det nytt vill säga. För att det är ja. en sån här nedladdningsskåd. Så är det, köper man begagnat så är den redan utnyttjad förmodligen. Så det är... Mm. Ja, yes. Jaha, är ni lika kära som jag? Det, det är väl dagens fråga. Spontant, absolut. Nu har jag inte ja. spelat igenom hela spelet. Så det är, det är alltid nej, inte svårt heller, att säga. Nej. Jag tror jag har kommit ungefär halvvägs. För det är sex kapitel och jag är inne på kapitel tre. Och har varit där ganska länge. Så det känns som att jag borde vara färdig med det snart. Mm. Eh, så att, men jag, jag håller precis med det som, eh, som du sa Sofia, att, alltså Jag gillar ju den här liksom, psykotiska Alice. Det, det är så jag verkligen gillar henne och se henne. Och, ja. eh, jag skulle nästan säga att jag Liksom i alla fall i den första halvan av spelet ändå inte tycker jag att hon är tillräckligt psykotisk. Är jag... Nej men hon är ju vad ska man säga the voice of reason i, ja, i den här jag, världen. jag tycker hon är liksom alltså allting är jättegalet och den här katten är jättegalen och alla hennes vapen är jättegalna och allting så här. Men hon är liksom så här, åh oh, nej men kolla här. Ja men visst, nej men jag spelar vidare och ja. låter liksom även så här röst HD speleriet är liksom väldigt alltså, lugnt och sansat. Så hon verkar ju inte speciellt skakad över att hon är på ett sånt här skumt ställe. Men... Nej, men för att förtydliga så är det ju allt det här utspelar sig i hennes huvud- ja. eh, Ja, utan hon är spoiler... ju dessutom där för att rädda sin värld För den håller ja. ju på att gå under Så att jag förstår ju tanken lite med det där, liksom, att hon, hon är ju faktiskt därför för att Men nu är det någon som förstör min drömspsykotiska konstiga <laughs> värld här Så att nu, nu måste jag göra någonting åt det Ja och lite grann likt Bajershock 2 Så har ju den här um, världen blivit lite tilltuffsad Sen vi såg den sist Så det har ju blivit värre Mm. den var ju inte direkt sockersöt som sagt i, i första eh, gången heller men det blir progressivt värre allt eftersom man kommer in i tvåan också så det blir värre och värre och det blir liksom trasigare och konstigare monster och liksom sådär mm. som hon träffar på men, men jag tycker verkligen livar upp är ju alltså, det, det består ju ganska mycket av eh, plattformshoppande men det består ju nästan mest av eh, strider eller mm med. För att, alltså i, i striden, det som jag verkligen gillar är eh, när man får väldigt låg hälsa så går man in i något så Jag vet inte vad de kallar hysteria Friends, mode. Nej, ja, just hysteria Jag tror det är hysteria ja, ja, Något ja. i alla fall. Och då blir hon verkligen så här, det blir liksom svartvitt och hon är, sådär, oh, det är så jäkla och det ser bara helt galen ut. Och, det, och jag önskar bara att tänk om hon bara kunde se ut så där kanske lite liksom 80 av tiden. Jag tycker det är så grymt för det, det är verkligen så då känner jag så här, ja men nu kommer hon fram. Nu är hon verkligen på alltså, gränsen till att att bryter ihop det taket. Liksom. Mm, det är lite andra andningen där. Eller man får ja. en sista chans. Och det räddar ju en hela tiden. Det där. Mm. Eh, ja. leket, för att man kan. Ja, Medan man håller på. Så sagt Man, man får eh, lite extra kraft. det som Lite extra punch bakom sina slag. Har jag tolkat mm. det som. Och man tar mm. inte skada. Så mm. du, är, du är nere i din sista. Liksom. Eh, det är ju hennes hälsa mäts i rosenblad. Och då, när du är nere i, i det sista av rosenbladen. Det är då man kan aktivera den här kraften. Och medan man håller på där då. Och gör en jäkla skada på fienderna. Så kan man inte bli skadad själv. Så det är riktigt fiffigt alltså. Mm. Och i och med att fiender då. då Tappar Rosenblad när de dör så att man kan få tillbaka hälsa. Så är det verkligen chansen att bara fylla på hälsofrådet ja. igen. Ja. För det där är ju så tidsbestämt. Jag tror vad kan det vara 30 sekunder eller någonting sånt. som så man är i den här... Ja man kan se en eh, mätsare som tickar ner mm. medan man håller på. Ja. Mm. alltså jag, jag, jag känner att det här spelet har ju fått eh, en del kritik på att, att det är mycket upprepning och, och sådana här saker. Eh, det är det som gör att folk inte tycker att det är riktigt den här fullpoängen som man kanske hade hoppats på. Men jag tror också samtidigt att de som skriver det eller som tycker det de kan inte riktigt vara fans utav hacken slash kanske på dem lika mycket som mm. de av oss som verkligen har älskat det här. För det är mycket strider som du säger Amy. det är väldigt mycket fokus på det även om det är väldigt mycket plattformande och upprepande element där också. Men de här kontrollerna som du har, vapnen som du har till, till förfogande och sättet som du dodger på eh, mm. och blockar det gör striderna roliga mm. och så kommer det nya monster som har nya jäkelskap som de sysslar med liksom, hela tiden så att det blir blir för nytt där så jag tror, jag misstänker att de som, som har tyckt, liksom har satt lite lägre betyg på det här spelet, de är nog inte hack -slash fans utan de har nog eh, tyckt att det ska vara mer av något annat Eh, medan jag då som tycker att det är jävligt roligt att stridas eh, med liksom melevapen framförallt eh, tycker det är toppen alltså och har den här kökskniven som gör snabb skada och sen har vi den här det är sån här vad, vad heter det på sån här häppar. Ja, jag just det så heter det käpphäva den är ju ditt andra melevapen Ja oh, jag har inte kommit till Ja ah, den den kommer känd på oh, den är grym <laughs> ja, den gör jävla skada det är som en stor jäkla hammare som drömmer till ah. Mm. Och sen så, som sagt pepparkvarnen som du skjuter. Det är ju ranged attack på den. Mm. Och sen så kommer det lite mer saker med tiden. Så där. Mm. Men som sagt det sättet som man trycker på det, det är väldigt enkel kontroll. Det är väldigt smidigt och det, det vävs samman på ett jätte-jättebra sätt. Så att jag tycker de har verkligen lyckats med kontrollerna i det här spelet och det har gjort det ännu mer njutbart än vad det var. Så, jag håller med ofta har väldigt svårt för när det introduceras nya saker hela tiden och till slut så känner man så här, men gud nu har jag sex, sju olika saker som jag ska Aha. hålla koll på. Det är De fyra olika vapen, det är olika liksom eh, försvars, eh, sätt jag ska använda och då blir liksom min hjärna koka över. Men, <skratt> Jag har inga problem med kontrollerna. Och det, det, måste, det säger ganska mycket. I ja nej men det, det, Jag känner precis likadant att det kan, kan bli för mycket efter ett tag. Och, och det är en sån här faktor som framför allt kan få folk att lägga ifrån sig spelet. Och sen aldrig plocka upp det igen. För att det är för svårt att komma in i kontrollerna igen. Eh, men det, det tycker jag verkligen inte att man har här. Utan det, det är lagom. Och sen utnyttjar du bara det som du själv vill som alltid. Men jag kan säga så här jag har... Jag är en sån där person som jag springer fram och pucklar på folk och sen får det bära eller brista i princip. Jag, jag brukar köra liksom ganska... Ja, men så är jag också. Ja. så jag är inte säkert sofistikerad liksom när det gäller. Jag gillar att puckla på folk med, med knöllpåk och, och svärd och sånt. Um. Och jag använder i princip aldrig dodge och block. Men det har jag faktiskt gjort i det här spelet. Och det, det säger ganska mycket känner jag mm. liksom angående hur lättillgängligt det är med mm. de här tanktrollerna ändå. Och du vinner jättestora fördelar. Det är också en sån här grej varför jag aldrig använder block. För jag känner liksom skitsamma. Jag är ändå övermäktig och jag bara puckla på för att bli av med fienden snabbt istället. Men här så lönar det sig verkligen. Att jag dodge. håller helt med. Jag, jag bara tänker så här parallellt typ fable Mm. Där man egentligen eh, Verkligen blir uppmanad Men liksom, blocka, rulla rundan ja. Gör det för att styrnösa bli... Det finns ingen mening med att Nej. göra det Men som du säger, här är det verkligen man, När man eh, till exempel viker undan här Så förvandlas man till en massa fjärilar Så att det, <laughs> det går liksom inte att bli träffad, Äldiska, verkligen. Ja, Det är jättesnyggt Och i och med att det är så fruktansvärt effektivt Och att det faktiskt gör att du vinner Bossfighterna Om inte annat, mm. så, så gör man det verkligen för att, att ha sådana otroliga fördelar. Ja. Men vad tycker ni om plattformshoppandet då? Om vi ska ta lite... <laughs> <laughs> ja, alltså... Är det den tråkiga biten? Eller är det... <laughs> ja, det, det är nog det. Det är den mest frustrerande biten känner jag i alla fall. Det är, och det är också den biten som har fått mest kritik av andra för att det, det den här miljön som man springer omkring i. Vi, vi pratar om Um, när vi är i verkliga världen så är vi i en, ett, vikt, ett viktorianskt England som är faktiskt uh, lite mer, jag ska inte säga verklighetstroget, det är nog fel ordval, men alltså vi, viktorianska England var en morbid plats. Uh, det var skitigt och det var, det var lumpet och det var liksom såhär, uh, den här världen som man springer omkring i um, när hon inte har sina uh, psykoser Alice, den den motsvarar liksom den här bilden. Naturligtvis lite karikatyrid av det, men det är ändå står där liksom, det, det är viktorianskt och det är gotiskt och det är steampunk och det är liksom massa sådana här saker som, som tilltalar många av oss liksom den sortens bild av hur det såg ut. och sen så har vi fantasivärlden som är Alltså det är så kreativt gjort. Det är liksom helt fantastiska miljöer som man hamnar i beroende på var hon får sitt psykbryt. Till exempel i kapitel två så, så eh, är hon i ett, ett världshus eh, när hon får sitt sånt här i eh, sin episod. Eh, och då... Eh, Ja, då börjar det med liksom att du springer runt bland spritflaskor och allt möjligt sånt där i den världen som du kommer till då. För att det är vad hon hade i sin hjärna när, precis innan hon tuppade av. Så det är, liksom, det är påverkat av, det finns massa olika teman i den här världen. Och det ser jäkligt läckert ut. Men tyvärr så tycker jag och många andra att det... Den här fantastiska miljön som de byggde upp med, med fjärilar och konstiga monster och allt möjligt sånt där. Det matchas inte riktigt i leveldesignen. Där det är väldigt mycket återkommande element. Att du ska hoppa upp på svampar. Um, undvika såna här, vad heter de? Maneter med, med piggar på. Mm. lite så där Du ska trycka på en knapp där och du ska göra det. det där är det mycket upprepning. Mm. Så det, jag, jag håller med om det men däremot så tycker jag att de ändå lyckas variera plattformshoppandet lite med eh, den här förmågan där hon ska använda sin krympeffekt eller vad man skulle säga för att mm. en av delarna i, eh, i Alice är ju det att hon kunde krympa för att komma igenom det där lilla nyckelhålet för att komma in i världen det är mm. ju liksom en, en stor grej av, av det hela och det har de ju implementerat på så sätt i eh, nu vet jag inte hur det var i ettan. men i alla fall här i Madness Return så att man kan använda den för att komma in på ställen som är lite dolda. Eller ja. eh, men också att man kan använda det för att eh, hitta dolda plattformar eh, och så vidare. Mm. Och jag tycker att i och med att man lägger in det så får man ändå en annan dimension av plattformshoppandet eh, som, som tilltalar mig jättemycket. Så att jag, jag har ännu i alla fall inte känt att det har varit tråkigt med plattformshoppande. Det kommer. Det kommer. <laughs> Ge det två kapitel till. <laughs> Nej, men alltså det, det som du säger um det är faktiskt roligt det här med att man, krympas, man kan krympa sig själv för då kan man se eh, ledtrådar som är gömda med liksom så här hemlig skrift på väggarna. Och mm. få lite så här, hit ska du gå härnäst och här kan det gömma sig saker. Och även då gömda plattformar som du kan hoppa till. Mm. Det där är ju lite läskigt alltså för att du mm. det, de här ledtrådarna och plattformarna de försvinner med tiden efter du har stängt av din krympförmåga Så att du hoppar mitt ut i intet ibland för det är, vad du måste göra så att säga. Du kan titta innan, var kommer plattformen var, när åker den upp så att jag kan hoppa över till den överhuvudtaget. Okay. Och sen får du tajma och hoppa liksom rakt ut där det inte syns någonting och så krympa i rätt Och så skickande. krympa är, mm. precis precis för det är vissa tillfällen du kan inte hoppa och krympa samtidigt och här och förstå vilken tid det tog innan jag fattade det. Där. Att man kunde alltså att plattformen stannade kvar efter det jag hade krympt för jag, liksom, alltså, jag stod på kanten och försökte hoppa så bara vad går inte jag kan ju inte hoppa när lite hur ska jag komma över till nästa alltså, jag innan, så, när jag kom på det, det var så här, oj vad mycket grejer jag missade kapitel 1 nu innan <laughs> så där kommer mitt omspelningsvärde kan jag säga, alla ja. grejer som jag missade medan jag inte fattade att man kunde hoppa från plattformar mm. ja. Nej, men, alltså, det är ju sån här saker som, som förgillar det hela och, och skänker lite variation, men, men ja, jag tycker jag är eh, kanske halvvägs igenom spelet bara, eh, och jag är redan ganska så trött på att hoppa till svampar och till kistor och till vad det nu är från det. Alltså det, det ja. Men eh, jag är inte heller något fan av att eh, hoppa parkour och sånt där. så att, eh, Jag tycker det är lite småjobbigt. Det är där jag dör mest. Eh, man, när man försöker tajma hennes dubbelhopp och, och, och sväva. När hon hoppar upp och man släpper så, så blir det, hennes klänning sprider ut sig som ett paraply och så har man lite, några sekunder på sig att sväva i luften och styra någonstans. Jag ja, ibland eh, misslyckas. Man, eh, alltså det, man misslyckas ganska ofta. Måste jag säga. Ja. Men däremot är jag fruktansvärt glad att de därför har lagt in att alltså, om du hoppar rakt ut till intet så blir du till fjärilar och så ja. dör du. Fast du förlorar liksom ingen hälsa. Nej. Så att, tekniskt sett så kan du hoppa ut för det studiet hur många gånger det helst ja. som helst. Ja. Och det gör man. Det gör man. <laughs> innan, ja. innan man lär sig att hoppa säkert. Ja. Tack gode Gud för det. Annars hade man nog tröttnat. Otroligt snabbt för att plattformshoppandet är jättesvårt emellan oss. Alltså. Precis det är det. Um, vad, vad tycker ni om um, dialog och röstskådisar och så? Jag gillar, jag gillar röstskådisar. Det gör du. Jag känner igen hennes röst jättemycket. Jag har, ja. och letat jag, har också också försökt, jag har också försökt att googla och jag, jag tror att det är tjejen som gjorde rösten till Lara Croft i de första spelen. Um, för att det, jag, jag har ett ganska bra öra för sånt där men jag har också googlat, googlat, googlat och inte lyckats hitta det varken på IMDB eller eller hemsida eller någonting, vem det är som har gjort rösten men jag kan nästan svara på det, att det är hos... um, jag kan tycka att hon låter lite för eh, gammal för, ja just det ja. ja det håller jag med om faktiskt det låter mer som att hon är typ 30-35 kanske. Ja. Och så ja, hon var en alltså, väldigt ung. Det är, liksom. Det, det är sant faktiskt. Den, men jag gillar eh, de övriga. Just Alis röst är lite jobbig. Men övriga tycker jag är jättebra. Ja, jag, jag håller med om det. Det var, eh, om vi ska nämna eh, den väldigt begåvade och trevliga Tove på Radio Gamer som vissa av oss känner. Eh, hon höll inte alls med om det här och tyckte att det var hon är en av många för övrigt som, som tycker att det här röstkodsspeldriet var alldeles för överdrivet och dialogen och manuset var ju löjväckande och hon beskrev så här jag tyckte det var så himla roligt hon, hon sa att, att det låter som att en 14-årig gottjej har försökt skriva poesi <laughs> och misslyckats liksom så här. och jag håller inte med jag, jag tycker att den här dialogen den, den låter inte riktigt så som folk pratar. Nej, det gör den inte. Men det är också ytterst medvetet, eh, tror jag. För att det är ju så att den här världen som hon befinner sig i är en fragmenterad värld och allting är... Man känner igen ja det är en mask eller det är ett tåg, men det ser inte riktigt ut som det ska göra. Och det är precis samma sak i dialogen: att ja, de pratar engelska, men det är liksom skruvat på ett sätt. Så att det är liksom. Man förstår eh, liksom summan av vad de säger, men de säger det på ett sätt som ingen skulle säga det. Så, så att jag tycker att det passar in jättebra faktiskt. I det här. Alltså, om jag ska vara heller, så har jag, jag har nästan inte reflekterat över det överhuvudtaget. Och jag vet inte ifall det är för att jag känner att alltså, storyn intresserar mig inte sådär jättemycket. Jag är så fascinerad över att bara få alltså, titta på detaljer i den här världen. Så jag tror att det liksom bara uppfyller mig mm. totalt. Det är ju ett mm. väldigt visuellt spel. Ja. Mm. Mm. Och jag tror också att vi tyvärr faktiskt är ganska så toleranta som spelare- för dåligt röstskådespeleri och dåligt manus- om man ska dra rent kraft. Det är lite så här att ja, de skådespelare som inte ens kan få jobb- och sälja tvättmedel i reklamfilm- det är de som blir röstskådespelare i spel- <laughs> så det är liksom så här, det, det måste vara ganska illa för att man ska bli röstskådespel eh, förlåt mig Nolan um, <laughs> sen, det, det är ju faktiskt så Så det, alltså det här med att de överdriver jättemycket och liksom spelar över, det är ju även så i mo, eh, om när de använder motion capture så, så är det liksom de gestikulerar som om man, de står på, på scen och behöver synas långt långt tillbaka i raderna i en teater ungefär um, så att ja, så så här, jag, jag tror det är flera som, som inte egentligen står. Gör sig på eller reflekterat över det men visst vill man vill man gå nära och titta så så är det ju naturligtvis överdrivet och, och sådär Men som sagt just i det här spelet så känner jag nej äh, men det är befogat faktiskt. Det funkar. Ja, men jag kan köpa din din förklaring faktiskt. Mm. låter ganska logiskt. Sen är, sen är ju frågan om de har tänkt så eller om det bara är en väldigt eh, skön konstruktion som man bara vill att det ska få, liksom, funka där. Då och då så kommer det ju spel eh, där man kan bortse från brist eller där man liksom bara gör det. Man bara älskar det från början och, och man ler brett från öra till öra och liksom ser inte alla såna här små, små defekter. Eh, Alice är inte riktigt det spelet för mig men det är nära. Så det, jag, det är rätt mycket jag har tolererat och liksom bara ändå älskar det eftersom det är så många andra aspekter av spelet som jag älskar så mycket som det visuella och kontrollen och sådär. Så det, det ja, är det... Jag kanske lite förlåtande. <laughs> jag tänkte bara flika in att det verkar vara hon som gjorde rösten till Alice i första spelet som gör rösten nu också. Jag sa men då är det inte. Nu mm. kollade jag upp henne vem det var. Och det var den skådespelerskan då är det någon som låter väldigt väldigt lik Susie Bran heter hon. Ja, då det är, det såna... är det kanske lite logiskt att hon låter 11 år äldre kanske nu än vad hon gjorde i förra spelet Nu vet inte jag hon lät om men ja, det kanske inte konstigt Men hon var, hon var ju knappast nio år när hon spelade in röst till en Ja men det är lämpligt hon måste väl ha överdrivit det då. Ja, jag tror att det är det... Ja, okej. Okay. Um, uh -huh. Vad har vi mer på agendan? Har vi spelat mer? Nej, jag Nej. är inte spelat mer. Uh, jag tänkte att du kunde prata lite E3. Ah, mm. tre. Ja. Men, ska vi ta en paus först kanske? Ja. Då uh, återkommer vi med lite E3 helt enkelt. Mycket bra idé. Bra. Välkomna tillbaka. Nu har vi varit på toaletten och är redo att fortsätta med att prata om E3. Yeah. Det var ingen av er som var där eller? Nej. Nej. Du, Nej jag, jag fick, fick inget flykbiljett. Jag förstår inte vad problemet är. Ja, det måste tappa bort dem i posten. Ja det måste det vara de... något sånt. Mm. <laughs> Jag föreslog ju för min eh, nuvarande man. Jag har gått gift med sig den sist. För typ två veckor sedan. Yay. Ja. Jag föreslog för honom att vi kunde väl ha vår liksom, smekmånad där. För vi är till den fjärde. Och så börjar ju det den ja, sjunde det. där ja. Men eh, det gick inte riktigt hem här. Det gick inte i, hör för i, det? Nej. Och han är ändå spelnörd. Liksom. Ja. men eh, han, han, han är en sån där konstig person som bara vill spela. Liksom. Han, han bryr sig inte om så här, allt det här snacket och grejerna utanför. Det är, det är jättekonstigt. Ja, ja oh. så alltså, nej Men å andra sidan det är faktiskt alltså, eh, anledningen att inte jag har åkt iväg på något där någonsin det är liksom att det är så jäkla jobbigt att gå på mässa ju det är riktigt, alltså visst du, du får se saker tidigare än andra och det är jävligt spännande, det är det men, men Jesus alltså, såna här, alla fall sådana här stora mässor som E3 jag vet inte om jag skulle palla med det och gå där i flera dagar och tränga sig köer och allt sånt där, det är usch nej. Mm. eller så är det att jag Säger så här bara för att jag är så jävla av och sjuk <laughs> men, <laughs> ja, men ja. Nej, men jag, jag tror det är både och Jag tycker när man har pratat med folk så är det liksom Visst är det är skithäftigt att vara där Och som sagt man kanske får lov att testa den, De nya konsolerna Innan alla andra liksom. mm. Men samtidigt så tror jag att vi som sitter hemma Får egentligen snabbare uppdateringar för, att, alltså, det uppdateras ju på nätet i samma sekund som folk säger någonting där borta ja, alltså ja, ja. med, medan de springer runt där på mest golvet, då har det kommit ut där tio nyheter som, som liksom journalisterna där har missat men som vi kanske sitter och hör hemma så jag tror man har bättre koll här hemma lite, lite så kan det faktiskt Tack. vara ehm, jo eller igen, vi kanske efter <laughs> det, ja, det är det positiva i det hela men, ja. Nej, men det är roligt att det går nu för tiden i fall att följa såna här saker live de stora presskonferenserna streamades ju mm. och Anna du var ju till och med med i en live kommentatorsändning från vissa av de här konferenserna Mm. Eh, som var jäkligt skoj att lyssna på Men ibland så fick jag stänga av För ni snackade ju så mycket, jag kunde inte höra vad som sades på scen <här> Nej, jag som har sagt det <här> <här> och liksom så? Här, men det var jäkligt roligt i alla fall liksom. och, och även på Twitter så var det ju Ett jäkla, liksom Herregud, vilken förvirring som utebrast eh, Efter eh, konferensen Nintendos konferens liksom. oh, Är en ny konsol eller? Då De satt det <här> controller Men, men, vad? Så att, ja, förhoppningsvis har väl de där frågetecknen rätts ut nu, nu. men ja, sagt, det är roligt att man kan hänga med på det där sättet och andra som är engagerade satte och kommenterade samtidigt och sådär. Så, där. så att man fick ju ett tre stämning för den som ville, för det fanns ju de som också tyckte att det här var så jävla jobbigt, så de gömde sig för allting. Mm. vill inte höra någonting men... På sport, liksom. Ja nej, men typ liksom där Och, och mm. det har jag också sympati för För det kan ju vara sådär att man vill ju inte spoila Eller man vill liksom få lite överraskningar Eller bara tycker det är jävligt jobbigt med allt snack För det är ju väldigt mycket hype också uh, mm. Men för de av oss som tyckte att det var skoj Så, så var det ju Men däremot måste vara det väl, alla är väl överens om Att det här var en jäkligt blek E3 Var ja. det så? Det var inte så jättemycket nytt Nej det var ett jävla massa snack om Move och Kinect. Alltså, fast Move var inte så jättemycket i och för sig. det var inte tycker jag inte var så farligt. Det var i så fall med 3D då de man på. Ja, 3 d sig också, ja. ja. Men Kinect var ju helt, det var ju bara, det var en Connect konferens. Det var ju knappt någonting annat. Ja, men det var ju det där de hade att komma med på Microsoft. Ja. Så att det var ju liksom ja. Det blev ju för... ingen ny konsol. Vi, vi trodde ju det eh, i det längsta att det skulle utanceras det nya. Eh, vad det nu skulle heta. Inte Xbox 360 utan vad var det? Xbox 720? 720. Eh, eller någonting. Till och med något sådant här konstigt nytt namn. Eh, men det blev ju inte så. så Då, då blev det ju knäck istället och det, det kändes ja, i, i mina ögon i alla fall rent patetiskt. Jag är totalt ointresserad. Mm. Men vem tyckte ni var bäst då? Hade ni liksom någon favorit? Att, ja, men det var, nog, det var någon här som var bäst i år i alla fall. Om man tittar på liksom, någon tre. Ja, Ubisoft. Big Ones. Jag tänkte också Ubisoft. Okay, det... Men jag tänkte på typ Sony, Microsoft och Nintendo. Vem vann vem van liksom? Mm. Alltså det konstiga namnet och eh, sidosatt så måste man väl ändå ta Nintendo på det där. De är de enda som har kommit ut med någonting som faktiskt är helt nytt. Och den här nya kontrollen eh, oavsett vad man tycker om det eh, är ju någonting som vi inte har sett riktigt på det sättet förut. Så det är nyskapande. Så får vi se vad det blir av det. Om det blir ytterligare en sån där som man aldrig riktigt utnyttjar. För det finns inga spel som riktigt utnyttjar möjligheterna med det. Eller, det, det, det är ju för tidigt att säga om det. Mm. Jag vet inte, jag tyckte Sony och Nintendo var ganska jämn, jämnbördiga tycker mm. jag. Ja, det var ju ingenting som verkligen stod ut om vi säger så. Det var ju Nej. Man blev ju ganska besviken på, på alla. Mm. Men Microsoft var i botten för mig i alla ja, fall. Ja, verkligen. Jag måste säga, Nintendo, eller Sony skulle jag säga lockade mig lite mer än Nintendo och det var egentligen alltså jag, först så tyckte jag att Nintendos, alltså Wii U har jättepotential, för jag, jag gillar hela den här grejen, liksom att du ska kunna plocka med dig ditt spel, för jag, jag är en sån här person som eh, jag vill verkligen avsluta spel, men jag har antingen inte tid Eller ro eller så Och sitta jättelänge framför tvn Och liksom bara spela spel så alltså Jag måste gå och göra någonting annat mm. Och det kan handla om att jag bara byter till En bärbar konsol Och sätter mig på något annat ställe mm. Och bara den här tanken på det, att kunna liksom plocka med sig Från tvn Och sen gå och sätta sig och liksom spela någon annanstans Eller gå ut och sätta sig och spela Det gillar jag Men okay. det som förstör det lite för mig Det är ju att den, vad jag förstår så kommer den här Stora handkontrollen då. Den kommer ju bara att streama ifrån den här nya konsolen. Vilket innebär att du kan inte gå speciellt långt bort ifrån konsolen. Mm -hmm. Det är en range uh, på det alltså. Ja det måste det vara. I och med att om den streamar. Då kommer det ju, för jag tänkte så, här, Men gud vad coolt. Då skulle man ju faktiskt kunna ta med, den, ta med sig den till jobbet. Och så bara sitta på lunchen och bara spela klart den här jävla banan. Som man. Ja men ni förstår. Mm. Men om den streamar så lär ju inte det. Gå jag tror man förhåller sig i lägenheten. Ja lägenheten. just det. Jag har inte läst på angående vilken teknik de tänker använda där men oavsett mm. vad de väljer eller har valt redan så ja det stämmer ju. Det, det hade jag inte tänkt på den aspekten faktiskt. Mm. Att det är en... Så därför så tycker jag att Sony blir lite intressantare när de mm. då visade upp att ja men här har vi fixat en helt ny liksom, molnenbaserad service där du ska kunna ha en sparning från din PS3 mm. så ska du kunna plocka upp den på din vita och ta med dig den till jobbet till exempel. Så först var jag. Åh gud vad kul! det är precis det här jag har. Liksom, efterfrågat och bara vill ha. Ända mm. tills någon ställde frågan på Twitter. Bara ah, ja men. Det, tänk om det är så att du måste köpa. Ett spel till PS3. Och ett spel till din vita för att få det att funka. Och då försvann ju peppen direkt. Så att innan jag svarar på det så kan jag <laughs> inte säga att det var bättre. Men om det är så att det suger med ett och samma spel, då, då är det verkligen, då, då kommer vita att vara min liksom, favoritkonsol, All Time. Liksom. Mm. Ja, just det. Jag, när jag såg den där funktionen så tänkte jag rent spontant så där, jag, jag såg inte potentialen mer alls. Jag förstod inte alls. För jag tänkte, Men vem har inte två tv-apparater i ett hushåll liksom. för det är ju alltid uppstår ju alltid bråk om det är mer än en person som bor. Så, så liksom vem har inte en någorlunda stor tv någon annanstans. Så jag såg inte riktigt eh, varför inte då liksom låta någon titta på en fotbollsmatch på ena tvn och spela på den andra liksom eller vad det nu kan röra sig om sådär. Eh, men när du förklarar det på det sättet då, då var det en helt annan problematik som jag inte hade tänkt på alls faktiskt. Så att ja det, det är ju spännande om det och visas, när det visar sig hur det här kommer fungera faktiskt. Mm. Var det något spel som ni blev pepp på? Precis. Oh, nu har jag är, lite dåligt minne. Jag vinne. måste ju 3, så har jag sagt det. Eftersom det är till sig det, det är typ det enda spelet. Om jag bara fick välja ett spel, ever, att spela så, Ja. Så vet ni det, men det är väl ingen som är förvånad om är. Nej, nej, inte det. Fick man se um, Uncharted 3 på någon presskonferens? Det fick man väl på Sonys Eller ja, var det bara på. det var är det bara vita versionen som de visade? Bara. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men det är hur som helst ett spel som jag går och väntar på. Mm. Jag och alla andra. Så att det, det är jättespännande. Men det som jag inte hade känt till någonting om innan och som jag såg för första gången här. Det var ju det här. Eh, åh, vad heter det nu? Rayman Origins? Nej, vad heter det? Eh, Nya Rayman i alla fall. Ja, nya Rayman. Precis som Ubisoft visade som verkade vara jäkligt skoj ko op -spel. För den mm. ena kör som Rayman och den annan kör som Globox och så ska man eh, ko sig genom eh, jätteroliga fantasifulla miljöer. Eh, det verkade skoj, faktiskt. Eh, annars... Det verkade sjukt svårt. Ja, men vad fan lite utmaning. Usch, nej, det är inget annat spel. Nej, nej. Sönders kontrollen. Ja. Nej, vad var det mer? Alltså. Det som man fick lite så här äh, gåshud av Det var ju när de skulle visa äh, Lite granna från det nya Star Wars spelet Men det blev ju en jättestor besvikelse För det var ju bara Det var ju ingen gameplay överhuvudtaget som visade. Nej och det var väl typ exakt samma trailer Alltså delar av som man vi hade sett flester, det, ja, Men, visst, ja Vi hade ju det sett exakt. det där förut Så det var väl mm. någon sekund mer Utan någonting som vi inte hade sett Men annars så var det ju från andra trailers som vi redan sett Så det var ju bara Boom. Mm. Jag förstår äh, inte men, riktigt grejen Men det varför ska de Alltså Vad ska de visa upp det Det har vi redan sett för flera veckor sedan ja, Nej men det är väl för alla de som Kanske inte hänger på låset Och sniffar upp allting som nytt som kommer Det, det, är som, det blir ju en liten sammanställning För Svenssons mm. Till viss mån De kan ju inte bara nischa sig mot journalister Och folk som är så sådär Fast är... jag Alltså, Kollar Svensson alltså verkligen på E3? Eller ja. ah, eh, nej men det är därifrån andra hämtar sina vad ska man säga, sammanfattningar då, om vi säger så. Ja. Och så pumpas det ut på alla möjliga sajter som inte bara är rena gaming sajter utan det är liksom nyheter överhuvudtaget. Sådär. Så det är väl det eh, jag antar att de motiverar det med. Men jag, jag tyckte det var jävligt dåligt att det inte kom någon gameplay på det där mm. i det här laget. Det som jag nästan tycker är tråkig, tråkighet överhuvudtaget nu, det är att det i princip bara är uppföljare. Uh, jag gjorde en lista på min uh, blogg över vilka spel som jag uh, var lite pepp på. Och man kollar liksom, först har vi Bioshock Infinite, det är en trea. Sen har vi Elder Scrolls 5, femma. <trycklig> <trycklig> Mass Effect 3, men den är ett undantag för att uh, ja, ni vet. Sen <trycklig> Central 2, Gears of War 3, Uncharted 3, Final Fantasy 13, Två. Tomb Raider, i vilken ordning, vet vi inte. Även om den är en, en, en ung Lara Och så har vi Hitman, Absolution, som också är en gammal serie. Och så har vi Assassin's Creed Revelation. så ja. enda nya på, listan, eh, på min lista är Star Wars Old Republic och Rise. Två mm. Far Cry 3 också. Ja, och Far Cry 3. Det, alltså, det är så otroligt många, många uppföljare. Och jag mm. undrar alla det inte det är lite... Alltså, man, man har liksom den, här, den här motorn som de här konsolerna nu, nu erbjuder. Liksom. Och så mm. tror jag man kanske känner liksom att ja, om, vi, om vi ska göra någonting nytt så vill vi göra någonting på på något helt alltså på en helt ny plattform. Liksom. Ja, ja. Det känns lite som att marknaden har så här stangerat i, i väntan på någonting. Vi bara i en mellanläge där de försöker pumpa ut så mycket... Ja, men det ju så. De har ju lagt ner en jävla massa tid på att bygga upp de här motorerna. Och eh, om vi tar Rockstar till exempel som ett exempel, så har vi ju. Ja, de lade ner det där arbetet för att få GTA4 riktigt rejält bra. Och sen så har de skinnat om det och gjort en cowboy version av det. Och sen har de skinnat om det igen och gjort eh, i alla fall lånat stora bitar av det till LNOR. Eh, så det är liksom. Mm. De bygger på samma för att få en stå på en solid grund. Men så länge de hittar på någonting som är nytt och nyskapande. Eh, som sagt i, i eh, Red Dead Redemption så tycker jag de lyckades jävligt bra liksom, med att återanvända någonting. För det var ju väldigt mm. mycket återanvändning men ändå gör det till någonting nytt. Eh, men där håller jag med. Alltså jag tycker att de, de gör det på ett bra sätt. För att yes. de, de har ändå försökt att lägga till alltså, antingen en helt ny värld mm. eller eh, lite som. Eh, Infinite gör nu, att de, de gör ett Bioshock till, men det verkligen, det utspelar sig på ett helt annat ställe ja. eh, Lite så liksom att man, man verkligen gör någonting helt nytt Ja, eh, och så, och så, så, så man länge LNR, är... det är ju liksom precis samma mekanik, och så bara gör man någonting helt, bara vänder liksom tvärtom på så många sätt ja. Man, och de introducerar nya figurer och, och som du säger en helt ny värld då kan det ju, vara, då kan det ju gå an då, liksom. man kan man vinna väldigt mycket på det och kan lägga ner tid när man nu har den här grunden att stå på så kan man lägga ner tid på att finputsa det där andra mm. så, så det, är, det är ju en bra idé men när det börjar komma liksom, hur många titlar räknade du upp som det hade en trea i sig här Jag menar, det, det, då börjar det bli det börjar bli lite trist och även om jag inte har någonting emot uppföljare och gärna vill ha mer utav samma så hade man ju gärna velat se en eller två i alla fall helt nya saker som kommer som man kan bli peppad på. En, mm. en ny franchise, början av en ny sak. Det hade ju varit trevligt men det lyste ju med sin frånvaro helt och hållet. Ja, men det ja, det, det känns som att marknaden väntar på någonting och eh, det känns som att ingen liksom, av oss konsumenter förväntar oss längre att vi ska få någon ny franchise Så att vi, vi vet liksom att de, att de inte kommer och det, det är ju lite tråkigt Så att, det känns som att alltså, spelutvecklarna har ju verkligen möjlighet att, att chockera och peppa om de verkligen kommer med någonting helt nytt mm. Nej, det, det där som det är lite nyskapande och nytt. Det är ju i så fall på eh, de mindre spelens arena. Mm. Eh, på arcade och, och lite sådär. Även där så känner jag att det går alldeles för trökt egentligen med att det kommer ut nya saker. De är ju väldigt, väldigt sparsamma med vad de släpper in. Eh, på eh, live till exempel. Eller även Nintendo är ju, jätte, är ju liksom ökänt svåra med att släppa in saker. Så det, det är ju lite. Synd så där. Men eh, när vi ändå pratar om lite nyskapande och så här, vad kände ni angående den här rebooten eller vad man nu ska se på det som som Square Enix håller på med med Lara Croft? Jag tyckte den såg eh, såg jättebra ut. Jag har inte spelat Lara Croft förut Aha. eller Tomb Raider. Okej. Okay. Så jag har inga sådana känslor. Alltså... Och du hade inga, så att säga, du avstod inte på grund av någonting utan det har bara inte blivit av, eller? Nej, det har bara inte blivit av. Okej. Emmy okay. Jag sitter i samma sits där. Alltså jag, eh, jag Jag kan säga så här, på grund av att jag satt fast i World of Warcraft under så himla lång tid mm. eh, där jag verkligen liksom bara spelade och inte bara det utan jag spelade andra memories också så, så har jag tyvärr missat många av de här. Liksom franchisen som som som det känns som att alla har spelat så ja, jag har lite så så bildningen, där, liksom. Ja, verkligen jag försöker såhär, <laughs> så att spela i kaff ibland så måste jag som Final Fantasy har jag verkligen så här. Det är också en serie som jag, liksom, jag har inte ägt en konsol för en år 2005. Det är ah, liksom, såhär, okay. jag har så många spel jag måste spela i kaff. Ja men du har jättemycket roligt att se fram emot då oj, jag vet men så, och så, så jag kanske ska vara glad att jag inte släppta <laughs> så jättemycket mer. Alltså Så blir ju att ha ett liksom så ett stort bibliotek som jag måste spela igenom. Okay. Men Men men jag har spelat lite Tomb Raider. Jag har en PS2 och jag har någon version av Tomb Raider som jag spelat typ hälften och jag kommer inte ens ihåg vilken det är. Men det spelar ingen roll för att jag, jag tycker jag gillar liksom själva framställningen av Lara Croft i den här nya det gör du. Eh, versionen av Tomb Raider. Okay. Eh, för att jag liksom, även om jag tycker att Lara Croft är väldigt cool så tycker jag att det är så onödigt att man spelar på hennes sexualitet eh, vilket man har gjort det alldeles för många spel, även om man liksom har tonat ner det lite på, mm. om jag har förstått det rätt i alla fall. Mm. Det är jag... de har siktat på eller rättare sagt, det är det som många har plockat upp och haft använt som argument för att ni ska titta på den här nya rebooten. Mm. Men jag tycker, alltså jag har blivit så otroligt opepp. Det kom ju en tre, trailer innan E3. Redan där så blev jag jätteopepp och det, det som visades på E3 gjorde mig ännu mer. Alltså det, det, jag tycker inte att det här verkar lovande måste jag säga. Nu är inte jag något jättefan av Laura. Jag tillhör de som har haft problem med just hur hon har framställts i tidigare spel och i de, de första spelen som kom ut, det här är ju trots allt... Alltså det är ju roliga alltså Jag gillar den här att liksom hoppa och lösa pussel och liksom skjuta lite. Det är liksom varierande action. Eh, så att jag gillar själva upplägget. Men, men de tidigare spelen eh, hade jag problem med hur hon framställdes och hur hon lät. Eh, det var väldigt mycket så där att när hon hoppade från en avsats till en annan så var det... Uh, här, det lät som att om man satt och hoppade upp snabbt för en väg eller gjorde så här i, i, i följd många saker då lät det som att om någon annan kom in i rummet så trodde de att man tittade på en porrulle för, för det var liksom så det lät och det är nu tillbaka Eh, på E3 blev det här speciellt tydligt att eh, de här stönen som hon ger ifrån sig är, är tillbaka och då försöker ju folk argumentera för att ja, men det är ju för att hon ska vara mer realistisk och att, att det faktiskt inte är någon övermänniska som vi har att göra med utan, utan hon får kämpa för att kunna ta sig upp och så vidare och, och visst, det är en bra tanke men, men sättet som de har utfört det på fejlar Eh, och dessutom då i kombination med att jag tycker att eh, hennes utseende nu det såg ju lovande ut i början att hon skulle vara mer skitig och, och mer vad ska man säga normal proportionerlig. Men det som, som jag upptäckte allt eftersom eh, man har sett mer av henne det är att hon är en mörkhård kopia av, jag tror hon heter Jona från Final Fantasy X. De har tagit henne och eh, slängt på en peruk i princip. Eh, så hon ser japansk ut och man ser sådana här eh, tendens. nu var i för sig Jona inte, inte en japansk karaktär, men det, det ser sådär JRPG-aktigt ut. Och jag är lite allergisk mot det. Så att det är det som har gjort att min pepp- har försvunnit totalt ifrån det där. Eh, alltså, det en... Jag ska gå in och kolla på lite bilder. Men alltså, jag ska känna att jag, jag har inte sett- någon trailer. Jag har bara kollat på bilder- på det här spelet. Och det säger väl ganska mycket om- hur alltså, ointresserad jag egentligen är- och serien. Ja, det känns mm. som att det är ett spel- som jag borde spela bara för att det släpps- och för att det är liksom en, en stor spelserie. Så att, eh, och jag menar, de bilder som man har- och de har ju verkligen varit... Alltså det här är en helt annan Laura Croft. Ja men det, det är ju bara buzzwords. Det är liksom... Det, det är ju jättesynd om det är så. Ja, nej men jag, jag, jag känner att det, det är bara hype. Och eh, vad det faktiskt är, är en japansk version av Lara Croft som de har försökt. Eh, säkert med goda eh, avsikter göra mer realistisk och, och så vidare. Men eh, att slänga på... Eh, <laughs> vad ska man säga, slänga på japanska influenser som det oundvikligen kommer bli. Det, det känns inte riktigt rätt spår så där. Så att nej, det blir ingen köp för min del i alla fall. Ja jag, vet, alltså, jag, jag är nyfiken på vad. Jag, alltså, Square Enix är ju bra på det de gör. Liksom. Mm, men de har också en väldigt, väldigt utpräglad stil. Och det var mm. det som ja. jag kände i motion capture och i hennes utseende och manerism, alltså det sättet som hon rör på. Det, det är verkligen, det känns verkligen Square Enix och det. Nu är ju inte jag någon jätte jätte fan utav eh, mycket av det som de gör. Det är väldigt snyggt och, och så men jag är ju ingen riktig JRPG fan. Så därför mm. blir det ju att jag ser lite grann rött när det kommer in i ett sånt här spel som inte ska vara eh, JRPG utan action mera. Mm. Det kanske är, alltså, just det är för att jag verkligen inte har någon relation till Laura förutom till de filmer jag har sett. Liksom. Hon har verkligen spelat så här, i fyra timmar eh, som gör att jag... Alltså, jag gillar ju Square, en Square Enix-stil av eh, design på karaktärer så att jag tror inte mm. att jag skulle störa mig så mycket på det. Men det jag hoppas att de verkligen inte går ifrån är ju den här bilden som de verkligen har försökt framställa från början. Mm. Eh, att hon inte liksom ska vara något sexobjekt. Men det ska bli jättespännande jag vi får väl hoppas att de släpper en demo då så att... Man kan testa lite i alla fall ja, precis. Ja. Man, man kan ju ha fel, man vet aldrig Ja, men jag önskar Jag kommer ihåg titeln på det senaste Lara Croft-spelet som ju faktiskt var bra Det kom det som kom efter Heter Underworld, det, det var ingen vidare Men det som kom före det Förlåt mig, eh, lyssnare Men jag minns inte vad det heter Men det var, det var faktiskt riktigt bra Jag spelade igenom det med glädje Och det var liksom det första Tomb Raider-spelet som jag tyckte Där, där okej okay, hon såg fortfarande ut som ett sexobjekt Men det var... Eh, det var ett roligt spel och man blev inte överdrivet störd på de här sakerna som Lara Croft-serien har fått så mycket kritik för. Så att ja så det är det som jag skulle rekommendera i serien att, att plocka upp. Det är någorlunda nytt ändå, liksom så där, om man inte vill gå riktigt tillbaka till, till början. Utan så är det innan eller efter Underworld? Innan Underworld. Anniversary. Ja, så heter yeah. det ju. Ja, tack. Så tack, att åska hon... <laughs> med Om till vill bli med Lara Croft innan hon blir den här nya, vad det nu blir, eh, så, så tycker jag att ni ska spana in det spelet. För det, det var riktigt skoj faktiskt. Eh, det finns mycket att snacka om om E3. Det är många spel att diskutera. Eh, men jag tänkte att vi skulle börja avrunda faktiskt. Ja, det får vi göra. <laughs> så nu får du sitta och prata Sofia. <laughs> Eh, ja, vi kan väl gå på frågan direkt. Mm. Eh, Sofia, du kan få presentera den för det var i det. Ja, fast nu har jag ju redan klämt vad det var. Aha. Nej. Sommar, sommar, sommar. sommar, sommar, sommar. Jo, det, det kommer ju sommar här snart. Och då undrar vi vilken ursäkt kommer ni använda för att få sitta in och spela istället eh, i sommar. Och eh, så svara i kommentarerna till inlägget som vi kommer ska skapa runt omkring det här avsnittet så tar vi upp era svar i nästa avsnitt. Vad kommer ni själva använda för ursäkt? Oj. Uh, alltså, jag hade mycket lättare att hitta på ursäkter för, förut, alltså innan jag mm. hade barn. För att då kändes det som att då var det okej, okay, men folk, folk vet att jag är föredrar att spela spel framför att ligga på stranden så det var liksom verkligen såhär var, varför är du så blek när man just är där och sitter och din spela så det är ingen som, som hyr på ögonbrynen men jag känner att nu när jag har barn så känns det som att man, man måste nästan vara ute jag kan verkligen inte bara, men du kan ju inte låsa in din dotter bara för att sitta och spela på dagen, det går inte för, för sig så jag känner att jag kommer inte ens att kunna ge någon bra ursäkt jag tror inte folk kommer köpa någon ursäkt jag säger. Nej, nej. Så att jag kommer nog få vara just det faktiskt. Men jag kanske plockar med mig min, min PSP och sitter och liksom spelar smyg på stranden. <laughs> ja, det finns ju den möjligheten faktiskt. <laughs> Men vad gör man om man, om man har den där glödheta hitta. eller någon som man inte har hunnit med under resten av året? Vad 17 ska man hitta på från nu. Alltså det var väl delvis jag, därför jag ställde frågan för att jag, jag har nog använt upp <gör> alla mina <gör> Jag vill ha tips. Precis. Nej men allvarligt. Alltså jag, jag måste jobba. Nej det går de inte på längre folk. Så jag vet inte. bakis Nej. Ja. <gör> <gör> Plugga <gör> <gör> <gör> kanske. Nej ja, men jag pluggar inte. Nice. Uh, Nej, det, det men jag ja, ja, just det. Jag kanske har tagit någon sommarkurs. och måste. Ja, ah, ja. Fast Då kan man ju sitta ute med böckerna och säga dem då. Ah, eh, men det... du kanske behöver datorn. Ja. Och det speglar sig i skärmen så det går inte. Nej, det går. Ja, ah, just det. Ja, ah, men det var bra. Den var bra. Ah, vi <laughs> behöver mer vattentäta ursäkter alltså. Mm, helt det, det känns som att jag, jag i alla fall, jag har dålig fantasi, jag måste. Och gärna för någon med barn också. Om ni kommer att få någon. Liksom, för att jag lär er ha det svårt i sommar kan jag säga. Är det hemskt att säga att ungarna har någon så här allergisk reaktion mot solkräm eller någonting som de måste hålla sig inomhus? Ja men det är faktiskt inte helt fel. Och dessutom får ju faktiskt barn inte vara ute i solen för mycket. För de, de har inget UV-skydd eller något sånt för de är typ två Ja, så men egentligen är... så borde jag kunna dra det kortet. Liksom. Ja. Så det så här, vi har så dåligt med skugga på vår tomt. Helt ja. att vi får vara inomhus. Och vi har bara aircondition inomhus också. Det är alldeles så varmt ute. Ja, just det. <laughs> ja, men det kan nog gå det här. Ja. Mm. Eller så ähm, räknar vi helt enkelt med att det blir en sån här svensk sommar där det bara regnar bort hela tiden. Då behöver man inte någon. Och då är problemet löst. Nej, då, det löser sig själv precis. <laughs> Exakt. Mm. Då, Anna. Jag brukar bara, jag har aldrig kommit med någon ursäkt. Om någon vill att jag ska gå ut så jag bara, nej jag orkar inte. Så. Jag är ganska lat så det är ingen som de köper. De köper det då alltså menar du? Ja, De, ja, uh -huh. <laughs> det, de har redan tappat hoppet om mig. Det är ingen idé. Mm. Jag tänker, nu ska vi inte gå in på en lång diskussion här men jag tänkt på det här avsnittet av Friends där Joey tvingas ta på sig skulden för diverse olika konstiga saker som Monica och Chandler håller på med. I'm, I'm Joey, I'm, I'm Disgusting Så, här, så säger Jag är Anna, jag är tråkig Det är ingen som ifrågasätter mig. <laughs> Nej <laughs> ja. oh, ja. <laughs> Men då avslutar vi Jag kan ju tillägga att vi planerar att komma ut med avsnitten på torsdagar. Det blir bara en släppdag. Om det är specialavsnitt kan hända komma ut när som helst, det märker ni. Det är bara att hålla utkik på Facebook, Twitter och vår hemsida såklart. Just det, vi ska gå ifrån att vara världens mest oregelbundna podcast till att ge ut avsnitt oftare och regelbundet. Ja, det är en hel i sommarvärmen. Ja. ja, precis. Så varje torsdag, håll ut mm. eh, ja Tack så mycket för idag. Tack, tack! Tack!